Er af Tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vade Altså, nu er jeg nogens mor. Og nu, altså, og jeg vil altid være hendes mor, ligesom min mor altid vil være min mor, og sådan... Men i og med, at jeg er blevet mor, der er der jo også kommet sådan altså en frygt for ligesom, både for, ligesom alle forældre nok har det, sådan at miste sit barn. Også sådan, altså frygt for, at hun mister mig. Og hun ligesom, fordi ting, hvis der skete noget med mig. Hej Panil. Hej Jeppe. Vi har lige haft besøg af, øh, jeg lyst til at sige for første gang, to personer. Ja. Normalt har vi altid en, end vi havde faktisk to. Et lille, meget lille bitte menneske, det er en af dem. Et dejligt lille bitte menneske. Mm. Og øh, det lille bitte menneske havde sin mor med, og hun snakker vi rigtig, rigtig meget med. Hun hedder Rosa, og har mistet øh, sin, sin egen mor for 12 år siden. Og, øh, hvilke, og hvilke indtryk øh, sidder du tilbage med, efter sådan en samtale her? Først og fremmest så synes jeg, at Rosa var virkelig god til at fortælle, og det var sådan så... Det føltes bare så ægte og så tæt på, når hun fortalte. Og det var vildt fint. Faktisk lidt, som vi også snakkede om, da vi havde Sara inden at fordi hun mistede sin mor, da hun var 11 år, så var der også nogle små glimt, hvor det var lidt som om, man så sorgen fra et barns øjne. For eksempel så siger Rosa, at, at der da de får at vide, at hendes mor er død, at så bliver hendes bedstemors trøje, den går fra at være lysegrøn til at være mørkegrøn på grund af tårene. Og det synes jeg bare var sådan en fin billede. Og så synes jeg, det var... Det var fint og ekstremt rørende, da Rosa snakkede om retten til at sørge. Det er noget, vi har snakket om før, og jeg tror altid, det er noget, der påvirker mig meget, fordi jeg bliver så rørt. Og ja, kan, du, kan du lige tage den? Hvad er det, der er med retten til at sørge? Jamen, vi har snakket om det et par gange før. Lige i det her tilfælde snakkede Rosa om det, fordi at hun nogle gange kunne føle, at hun jo ikke var berettiget til at sørge øh, på samme måde som andre, der måske havde mistet deres mor. Fordi at hun jo ikke boede sammen med hendes mor, og som vi også kommer til at snakke om i afsnittet så var Rosas mor psykisk syg. Så sådan, der var nogle forskellige ting, der gjorde, at Rosa følte, at hun ikke på samme måde havde retten til at sørge. Og hvad er det, vi synes om det der med retten til at sørge? At, jamen, det er jo derfor, at det påvirker mig, at jeg bliver så frustreret, fordi at, at Rosa har jo mindst lige så meget ret til at sørge, som alle andre. Altså i det hele taget er det bare sådan så underligt, det der med, at der overhovedet er, er snak om det. Altså sådan, selv hvis det var en en par i ven, man mistede, og det fyldte helt vildt meget, så har man jo stadig ret til det. Det er jo... Ja, så i mit, i mit hoved har jeg jo lyst til at, at ruske alt, hvad jeg kunne, for at ruske den der følelse ud af hende, men man kender jo også fra sig selv, at, at det er jo desværre ikke sådan så rationelt, og det er jo... Nej, det er jo sådan en, en form for at prøve at putte logik ind i noget, der er meget lidt logisk. Yeah, det præcis. Og, og prøve at putte sig ind i en eller anden model. Du yeah. kan jeg se de andre server, de en, har sådan et liv, det kan jeg ikke putte sig ind i. En ja. og, og det møder vi tit, og jeg tror, konklusionen for os begge er, at det kan bare ikke måles op mod hinanden. Nej. Noget som helst inden for sov. Det mm -hmm. er, hvad skal man sige, individuelt, mm -hmm. fra persons person, og det kan føles mindst lige så meget, selvom man måske føler, at det ikke burde. Ja. Ja, der er også, øh, jeg tror faktisk, samtlige de gange, jeg bringer det her udtryk op, så kan jeg ikke huske, hvordan sammenhænger om det er det ene eller andet, men der er det der udtryk med, med hvid sorg og sort sorg, at hvid sorg, som jeg husker det, er ligesom alt det, man aldrig fik, og sort sorg, det er alt det, man, man mistede. Hvor for Rosas, i Rosas tilfælde, er der jo også en sorg over... Altså, alt det, hun aldrig fik. Ja, alt det, hun aldrig fik, også da hendes mor stadig var her. Og som du også siger, da vi snakker med hende, at det jo også en sorg over og miste din mor over flere omgange. Ja, jeg skulle da til at sige, at, at hvorfor skulle jeg have ret til at så mere end Rose fordi min mor måske var der på en anden måde end Rosas mor, mm. så selvfølgelig jeg da netop, hun nærmest mere ret til at sørge, fordi at alt det, hun ikke fik. Ja. Og det er jo igen det, der er så vildt med det her sørgeret, det er, at man kan ikke måle det op. Nej. Ja, jeg tror, det var konklusionen på, på den del. Øhm, og så synes jeg også, der var noget øh, fantastisk spændende ved, øh, at hun selv er blevet mor. ja i en meget ung og så skulle gøre det og stå alene uden sin egen mor. Det må, ja. være, øh, det må være hårdt. Ja, også fordi, at man... Altså nu er der ikke nogen af os, der også er forældre, men jeg kan bare forestille så hvor meget man har behov for at spejle sig i sine egne forældre. Også fordi man jo totalt famler i blinden. Hvordan gør man det her rigtigt? Så hvis der er det mindste af nogen, der kan sige, vi gjorde det sådan her, og man kan kigge på sig selv og tænke, at det gik jo ikke sådan fuldstændig galt. Det må hun jo mangle helt vildt. Ja, helt ekstremt. Men en ting, der alligevel gav mig en lille smule trøst i forhold til det, det, var, at da hun beskrev sin mor, der kunne man virkelig mærke, at hun, hun smilte. Og det brændte mm. meget igennem. Ja, helt vildt. Så der er en masse kærlighed at hente. Og det tror jeg, det bliver, det bliver dejligt for, for lille sommer at skulle kunne vokse op af det. Ja, det, det er nogle meget, meget, meget fine ord at sætte afsnittet i gang i, synes jeg. Ja, jeg tror ikke, vi har endnu en god fornøjelse. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra Laut og Landsforeningen Liv og Død. Hej Rosa og Sommer. Velkommen til. Tak. Rosa, vil du ikke fortælle, hvem du har mistet? Og du kan egentlig bare starte fortællingen, hvor du synes, det giver mening. Jo. Um, jeg har mistet min mor, som jeg mistede, da jeg var 11 år. Og det er lidt over 12 år siden nu. Ja... Um, yeah. Min mor, hun fik et hjertestop. Øhm, hun boede sådan alene i en lejlighed i Nordjylland, mm, Og så havde viseverden prøvet sådan at få fat på hende i nogle dage, hvis hun var meget... Altså, det vender jeg tilbage til, men hun var psykisk syg. Hun var meget syg, så der var ikke rigtig nogen af min, min bedstemor, min mormor og sådan vores familie, der sådan, altså havde kunnet få fat på hende-agtigt. Um, og så havde viseverden prøvet at få fat på hende Og hun havde ikke taget telefonen Og så var han så gået derhen, fordi han havde jo nøgle til hendes lejlighed um, Og så var der, sådan, der er sådan en lille vindue, der går sådan ind til stuen Når man sådan går hen mod hoveddøren Hvor han så havde set, at hun lå på gulvet livløs um, Og der havde han så ja, låst sig ind og så ringet til politiet, fordi hun så var død. Hvor hun... Hun havde vist siddet i sofaen så det ud til, og så hun fået hjertestop, og faldet om og slået hovedet ned i sofabordet, så hun har fået sådan en kæmpe flinge på siden af hovedet. Og så, ja, var der jo ikke nogen til at lave hjertemassage eller noget. Og hvor var du henne på det her tidspunkt? Jeg var hjemme hos min bedstemor og far, øhm, Og dem... Har vi sådan altid kommet hos den en gang om måneden For at være sammen med vores mor Så det var den allerførste gang i hele mit liv At vi nogensinde har været derhjemme uden min mor Og det var meget mærkeligt Men vi vidste godt at sådan, hun var syg Fordi at det havde hun også været sidst Der ville hun ikke sådan være sammen med os Fordi hun var sur på min bedstemor Så hun boede på, sådan nede på gården der sådan, min mor bror, han boede ned på en gård, som vi havde, og så var der sådan to marker imellem, og så min bedstemors hus, og hun boede så ned hos dem i den Altså gang før, da vi var der, øhm, hvor at vi havde, så var vi blevet hentet af min bedstemor om fredagen, der gang før, øhm, og så var vi så kørt derop for at hente min mor, øhm, hvor vi var kommet ind, og hun havde bakke boller og lavede æblekage, og så sådan... Øh, havde hun ligesom, det var som om, at hun var i gang med et eller andet projekt, så hun havde fundet sådan alle billeder af mig og min storebror frem, som hun overhovedet kunne finde, og de lå overalt. Altså på, på sofabordet og på sådan... Skænken og sådan... Altså, ja, som om hun var i gang med et eller andet projekt. Og det har hun gjort der hos din morbror? Nej, hjemme hos sig selv. Hjemme der da vi kom hjem til hende, dengang vi skulle hjem til dem. Yes. Gangen. Før dengang hun døde. Yeah. Øhm, hvad hedder det? Og der var vi så kommet ind, og så spiste vi boller og spiste æblekage, mig og min bedstemor, min storebror, Frederik og min mor. Og så var det virkelig mærkeligt, fordi at så... Øhm, havde hun købt sådan en parfume, som hun gav til min bedstemor. Øhm, og alle i vores familie ved, at min bedstemor, hun er ekstremt allergisk for parfume. Så jeg synes, det var virkelig mærkeligt, men sådan, jeg sagde ikke noget, fordi ja, jeg tror bare, det var bare meget forvirrende. Og så kørte vi så hjem der, hvor hun så ikke gad at bo op hos os, men hun ville bo nede hos min morbror. Øhm, og sådan, ja, det var en af de mærkelige ting, sådan... Og sådan, altså, hun... så var vi også blevet inviteret til grillaften aften nede hos min morbror og min tante, hvor at vi var sådan... jeg sad ude og gyngede sammen med hende, hvor hun så sad ved siden af mig, og så sagde hun sådan, fordi vi har ikke boet sammen med hende siden år 2000, fordi at hun var skizofren, paranoid skizofren, så hun kunne ikke passe på os, og hun var ikke så god imod os, som hun gerne ville være fordi hun kunne ikke finde ud af det. Øhm, og så blev hun bare ved med at sige til mig, at jeg, bare skulle, jeg skulle bare sige til min far, at jeg skulle bare ringe til min far nu og sige, at jeg gerne vil flytte hjem til hende. Og så kunne jeg flytte hjem til hende. Og, og det var mega ubehageligt, fordi at jeg, jeg vidste jo godt, at det kunne ske og sådan. Ja, og så løb jeg bare grædende hjem til min bedstemor. Og vi var der nede og grillede, og det var også meget mærkeligt. Og så tog vi hjem, og så ja, var vi derhjemme hos bedstemor, indtil vi skulle hjem til min far igen. Og så kom den der gang tre uger efter, hvor at, øh, øh, vi sådan var der, og mor var der slet ikke, var heller ikke nede hos min morbror, øh, og jeg tror, vi var kommet, om vi skulle være der en lille uge eller sådan noget, det var i sommerferien, og så, øh, var min storebror ud i Marken, som han altid er. Han elsker traktorer og elsker det der landbrug, vi havde derude. Og jeg var hjemme som en min bedstemor. Og så... Og det var sådan en tirsdag, og så... Og ja, det hele var jo mega mærkeligt, fordi min mor ikke var der, og vi vidste, hun var syg, men vi snakkede ikke med hende og sådan... Og så bankede det på døren, og så var det en politimand, der bankede på, og så vidste jeg jo godt, okay, så var det noget med min mor, fordi det kunne ikke være andet, fordi hvorfor skulle der ellers komme en politimand? Og hvor gammel var du her? Der var jeg 11 år. Okay, og kan du, ja. huske, hvad der, altså, kan du huske, hvad der går gennem hovedet på dig? Ja, så jeg åbnede, og så spurgte han, om der var en Rut, en rut Andersen her, hvor jeg var sådan, ja, det er min bedstemor, og så ja, og så råbte jeg bare, bedstemor, og så kom hun ud, nej, så sagde jeg, der er en, der gerne vil snakke med dig, og så kom hun ud, og så satte jeg mig ud i køkkenet, og satte mig på en stol, og så græd jeg, og jeg græd, og græd, og græd, og græd, fordi jeg vidste, der, jeg vidste ikke, hun var død, men jeg vidste bare, der var noget helt galt. Og så kom hun ind, og så spurgte hun, om, om jeg havde lyttet ved døren, og det måtte jeg jo så sige nej til, fordi det havde jeg ikke. Og så sagde hun bare, mor er død. Og så skreg jeg bare, og græd, og græd, og græd. Og jeg kan bare huske hun havde sådan en lysegrøn bluse på, som hun havde sådan virkelig tit dengang. Og så blev den ja, sådan helt mørkegrøn, fordi den blev så våd, fordi jeg græd så meget. Og hun sagde ikke noget min min bedstemor, hun holdt bare om mig. Hun græd ikke? Jo, hun græd nok, men hun, altså holdt bare om mig. Mm. Og så, ja, vi bare sådan sammen ned på gulvet, agtigt. Og så kan jeg ikke huske sådan de timer efter, indtil at min storebror, han kommer hjem sammen med vores grandfader Peter. Og så, øhm, og så kigger han bare på mig. Og så fordi, den gang jeg var en, sådan... Mit bedstefar plejede altid at kalde mig for en pivskid, fordi jeg græd altid helt vildt, sådan, når jeg blev drillet. Og, sådan. og så sad jeg jo der og græd, og så kom min storebror ind og var sådan, hvorfor sidder du nu der og græder igen? Og så var jeg bare sådan, mor er død. Og så... Ja, var det bare som om, at hans øjne... Sådan, Ja, yeah. aktiv, Hvis man kan sige det sådan, Han brød sammen Og så Ja, yeah. kan jeg ikke huske sådan mere fra den dag Så når du tænker tilbage Så er det de der brudstykker Som du også lige fortalt om med gangene inden Hvor du, hvor I var sammen med jeres mor Der også fylder mm. noget af det sidste Ja, yeah, og hendes sygdom fyldte rigtig meget og så sådan. Jeg prøver lige at sætte dig at... lidt ind i det Hvordan din barndom generelt har været Med en mor, der led af psykiske sygdomme Altså, det var meget, meget svært. Det var, eller det, var sådan, det var jo bare sådan, det var på en eller anden måde. Fordi sådan har det jo altid været, og vi har altid fået at vide, at om, hun er skizofren, og min far, han var sådan... Mm, han ville meget gerne passe på os, men jeg tror, at han... Havde svært ved, hvordan, fordi at, og hvordan skulle han også vide, hvordan at man ligesom skal skærme børn for det, fordi at de skal jo også vide, hvad der foregår. Men han var sådan, at I må aldrig nogensinde være alene med hende, og I skal virkelig passe på, fordi man, hun er meget, meget syg, og man ved aldrig, hvad der kan ske. Og, sådan og var de sammen, dine forældre? Nej, de blev skilt, øh, da, jeg var, da jeg var halvandet år gammel, fordi okay. at... Øh Ja, vi blev tvangsfjernet, fordi hun var syg. Min far, vi boede i Viborg, men min far, han studerede i Aarhus. Øhm, så han var kun hjem i weekenderne, så han var der ikke i hverdagen. Og sådan, når hun skulle aflevere min storebror i børnehaven, så efterlod hun bare mig derhjemme og låste mig ind i skuret og sådan, sådan nogle mærkelige ting. Altså, du var helt lille? Ja, ja, jeg kan ikke huske det. Øhm, nu kan jeg ikke huske hvor jeg kom fra. Jamen, det var bare den der en snak om hvordan det var at vokse op. Ja, så jeg var, jeg var meget bange for min mor. Ja. Jeg var meget bange, men jeg elskede hende jo også, fordi det var jo min mor. Og man har jo kun en mor, og hun ville altid være min mor. Og men det var bare sådan. Yeah. Var hun bevidst om at hun var altså skizofren Ja, hun vidste godt hun var syg, og det var også og hun tog medicin for ligesom at holde det i skak, men så. Når hun så havde det godt, det er så fint. Så mente hun jo ikke, at hun havde brug for medicin. Så stoppede hun jo, og så fik hun det jo dårligt, som hun også gjorde der. Og hvordan, når du husker tilbage, hvordan kom den skizofreni til udtryk? Altså, da vi var helt små, der kan jeg jo ikke huske sådan noget, at hun har været syg, sådan... Jeg kan bare huske, at jeg var virkelig bange, og jeg var altid meget, meget opmærksom på ikke at være alene med hende. Og når at vi ligesom sk skulle sove middagslur sammen, øhm, fordi det ville hun rigtig gerne, der lå jeg bare med vidt åbne øjne, fordi jeg var så bange. Men jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle være bange for, men jeg havde fået at vide, at hun var farlig. Men det var jo min mor, så sådan, ja, det var, det var meget mærkeligt. Og var der nogensinde nogle episoder, altså, som retfærdigt gjorde det der prædikat med, at hun skulle være farlig? Nej, aldrig. Hun var ikke. Jeg kan ikke huske, at hun var farlig. Jeg kan kun huske, at hun var mærkelig, og sagde nogle mærkelige ting, og troede nogle mærkelige ting. Men Rosa, jeg tænkte på, i forhold til det, du fortæller med din mor, øh, og det din far sagde med din mor. Sådan, hvis I ikke var hos din mor, da I var børn, hvor var I så, hen? Mm, så altså, Vi blev fjernet fra min mor, fordi hun var syg. Og så boede vi i en plejefamilie i Viborg i et halvt år, indtil min far han fik en lejlighed ind i Aarhus. Okay. Og så flyttede vi ind til min far. Og så hver tredje weekend var vi hos min bedstemor, for at vi kunne være sammen med vores mor. Okay. Så din, din mor boede hos din bedstemor gennem hele din barndom? Nej, det gjorde hun ikke. Men vi, for at, altså, vi måtte jo ikke være alene med hende. Så min bedstemor hentede os alle sammen, så vi kunne være sammen hjemme hos dem. Okay, så hun faciliterede ligesom ja. besøg? Okay. Ja. Og hvordan husker du de besøg? Mm, det var det bedste Er det rigtigt? Ja, det var fantastisk at være der Sådan fordi at vi havde sådan Eller de havde en bundegård Så der var jo alt muligt Der var altid noget at lave Så vi ude og lege handballerne og sådan noget Det ved jeg godt at man ikke må mere, det er farligt mm. øhm, Men sådan ude at køre traktor Jeg var inde og bag kage sammen med min bedstemor Og, sådan, og hun var rigtig god til ligesom at, Altså min bedstemor sådan at lave nogle ture med os Med min mor og mig og Frederik og og så er det også det eneste sted, vi aldrig har flyttet fra Fordi vi flyttede rigtig, rigtig meget, da vi var børn Ja, men, så det er jo ligesom en trygge Ja, det har altid været sådan en hjem Og når du siger bedstemor, er det så din mormor? mormor ja. ja Og hvordan, hvilken rolle havde din mor i det, når hun var på besøg? Min mor var meget træt Fordi jeg tror, det var på grund af hendes medicin Så hun sov meget, men hun var med på så meget sådan, af de der ture som muligt men sådan, hun ville jo meget gerne være sådan en mor, for så hun prøvede altid sådan, vil gerne hjælpe, når jeg skulle bage, eller når jeg skulle sy, eller strikke, eller whatever. Så kom hun altid, men tit så ville jeg ikke have hende, sådan, så ville jeg have min bedstemor, fordi jeg jo var lidt bange for hende. Mm. Fortryder du, at du var så bange nu her? Ja, meget, fordi at... Jo, det kan godt være, der er sket nogle ting, der var helt lille bitte, men det kan jeg ikke huske Og hun var, tog jo sin medicin, som var jo ikke farlig, når vi var sammen med hende Så jeg er ked af, at jeg ikke ligesom, at jeg ikke sådan, altså, jeg ved ikke, Gitter hvordan man hen. sige det. Ja, gav mig mere hen til hende, i stedet for at være så bange Fordi der var jo aldrig, jeg har aldrig oplevet noget, jeg blev bange for, som sådan, altså, som hun gjorde Hvad med din bror? Måde. Havde han det på samme måde, ved du det? Jeg ved det ikke. Vi snakker ikke om det. Vi snakker ikke om det? Mm. Og heller ikke nu? Nej. Hvordan kan det være? Jeg ved det ikke. Hvad Jeg du? tror, vi takler det meget forskelligt. Men ja, men det er også fordi den sommer, min mor døde, der blev hele vores liv vendt på hovedet. Både fordi hun døde, men også fordi at vi tilfældigvis skulle flytte til København den sommer. Så det var ligesom, vi fik et helt nyt liv, og så valgte vi ligesom hvert vores liv-agtigt. Hvis man kan sige det sådan... Ja, jeg tog hver jeres vej? Ja, og ligesom taklede tingene på hver vores måde. Hvordan taklede du det? Altså, jeg kan godt lide at snakke om tingene. Så jeg har fundet, altså hen over årene, ikke? Mange venner og gode venner og mange af mine venners mødre har jeg også et rigtig, rigtig tæt forhold til. Fordi at, ja, jeg sådan... Ja, jeg snakker med dem. Ligesom om, for at, at få den der moderskikkelse er i nogle andre. Ja. Men det der skift, du snakkede om, så I flyttede til København med din far? Ja. Og du skulle starte i hvad? femte? Femte klasse? Ja. Allerede dengang havde du et behov for det at stå frem og fortælle, at du havde mistet din mor? Eller hvordan husker du det, når du tænker tilbage? Ja, det hedder jeg. Det første, jeg gjorde, da jeg var startet på skolen, det var, at vi måtte skrive sådan en fristil, og så skrev jeg en stil om at min mor var død i sommerferien, og så tog min lærer mig med ned på læreværelser, hvor jeg skulle læse den op for alle lærerne. Er det rigtigt? det mm. Så er det faktisk en meget god måde at gøre det på. Var det ja, ikke? jo. Det synes jeg. Så den ligesom ud af og, og det er en meget mod, god måde at konfrontere det, tænker jeg. Ja. Yeah. Hvordan husker du det? Altså, da jeg havde skrevet den? Ja, og det med at skulle stå og læse den op? Jeg synes, det var sådan... Det ved jeg ikke. Det var lidt mærkeligt, fordi at men jeg synes alt efter min mor har været død, har været mærkeligt, når vi ligesom har talt om det. Fordi der er ikke nogen i vores nye liv, hvis man kan kalde det det, som der kender min mor. Eller har mødt hende, eller har set hende, eller noget. Så det var bare sådan... Jeg ved ikke, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men... Det er som om, altså... at din mor hører med til sådan et fortidsliv, ja, I har lagt bag jer. Ja, ja præcis. Og, og folk er sådan... Og nu er det også sådan, om kan du overhovedet huske hende, og bla, bla og selvfølgelig kan jeg det. Mm. Altså, selvfølgelig kan jeg ikke huske alt, Altså, men jeg var 11, det var ikke, fordi jeg var spæd. Og sådan, men jeg synes, det er meget svært sådan at, ja, altså, fortæl om hende, og ikke kan vise hende frem. Ja. Agtigt. Så hvis du skal sætte en ord på hende, hvordan var hun så? Hun var meget kreativ. Æm og så var hun også kærlig på sin egen måde. Og så. Altså, meget min storebror, vi betød alt for hende. Sådan i hele verden. Og det kunne man godt mærke. Og hun skulle altid tage billeder af os og tage videoer. Og det her med smukke datter. Og ja. ja, sådan. Jeg kan jo se, at du smiler, og hun nyder virkelig skøn også. Ja. Yeah. Var, var, altså, var i hendes sind og alt? Yeah. Tælt. Ja, bogstaveligt talt. Hun havde ikke andet. Og det har jeg så også... Altså, efter, nogle år efter hun døde... Ej, undskyld, jeg springer så meget. Det er ved. så fint, det skal du ikke tænke på. Nogle år efter hun døde, så... Alle hendes ting, fordi at hun havde ikke forældremyndigheder, også fordi hun jo var syg, så min bedstemor arvede alt fra hende. Øhm, så alle tingene stod ligesom ude i den lade, og så hver gang, at vi har været der efter, så er jeg altid ude og kigge i hendes ting. Og så var der en dag, hvor jeg var derude, jeg tror, jeg var 14 eller 15 hvor jeg fandt sådan en lidt sådan, sådan note, der lå øhm, inden blandt nogle ting, hvor der stod, at mine tre allerstørste ønsker, og så stod der, altså jeg tror ikke, det var i prioriteringsrækkefølge, men så stod der et og tabe mig, to, blive gift igen, og tre, få Rosa og Frederik tilbage. Og der vidste jeg bare, der græd jeg bare rigtig meget Fordi der kunne jeg bare mærke sådan Der bliver ligesom bekræftet i at vi var vidderligt Alt for hende Men det har vi jo også fået at vide Af sådan folk der kendte hende Men alligevel gav det der et eller andet andet At se det sort på hvidt og skæret ja. med hendes ord Ja At hun ligesom gav udtryk for at hun ønskede det ikke Hvordan er det der sidder og fortæller om nu? Det er meget mærkeligt Det er ikke så tit jeg snakker om min mor Og det er ikke så tit der er nogen der sådan spørger Eller hvad man siger savner du, sådan efter, nu har efterhånden gået 10 år altså, savner, 12 år, 12 år. Yeah. savner folk spørger ind. at folk spørger ind ja, yeah. yeah. meget og jeg synes det er meget svært fordi det har jeg hørt en der sagde faktisk når, på et, i et afsnit af den her podcast hvor der var en der sagde noget med at når en person dør så dør de tre gange hvor den første gang det er sådan den fysiske død og den anden gang det er ved begravelsen når vi siger farvel og den tredje gang, det er sådan, når mindet om den dør. Og det har jeg virkelig sådan tænkt over, at det er virkelig, virkelig rigtigt. Og jeg føler sådan, nogle gange, eller jeg har følt virkelig meget, at, sådan, at nu var min mor død for tredje gang, fordi at der ikke var nogen, der mindes hende mere. Der ikke, altså lige efter hun var død, så hver gang vi besøgte min bedstemor, så var vi altid oppe på kirkegården mindst én gang, men det gør vi aldrig mere. Og vi taler aldrig om hende mere Der er aldrig nogen der taler om hende mere Der er aldrig nogen der kigger på billeder af hende mere Eller husker hendes fødselsdag Det er kun mig der gør det Og så føler jeg bare sådan at Altså hvis hun Hvis at man ligesom ikke mindes hende Og ligesom på den måde sådan Erkender at hun har været her Og har betydet noget for nogen Og hun er min mor Så er jeg jo heller ikke nogen Fordi hvis hun ikke var her, så ville jeg jo heller ikke være her. Hmm. Og det synes jeg er meget, meget svært. Det kan jeg godt forstå. Men, og det gør det jo også endnu svært, at der ikke er nogen i mit nye liv, som der kender min mor, eller har mødt hende, eller har nogen, som overhovedet nogen som helst idé om, hvordan hun bare... Og min, altså, jo, mig bedste min snakker om hende nogle gange, men... Det har også været meget svært for min bedstemor at have et barn, der var så sygt. Så sådan, hun vil helst ikke snakke om hende. Så det er bare sådan, ja, der er ikke nogen, jeg kan snakke med hende om. Og så skriver jeg ting, kigger på billeder og søger agtindsigt der, hvor jeg kan, så jeg kan læse ting om hende, fordi jeg vil gerne vide ting om hende. Og sådan, ja, så du føler, at du... Jeg bliver klogere og klogere på hende Ja, yeah, yeah, præcis Det må også føle som om, sådan kan jeg i hvert fald have det At jeg kan tage mig i sådan, Og min telefon igen og igen og igen Og futuroalbums Bare for at finde et billede Jeg måske ikke har set før Altså mm -hmm. af, min, af min bror Det er også det der med sådan At når nogen dør, så kommer der aldrig noget nyt omkring dem Det er det samme mm -hmm. igen og igen Og det er som om at i det sekund, man lige som du siger der, finder den der sædel, eller læser noget nyt om, man ikke vidste, eller finder et andet billede. Så er det som om, de bare lige for et sekund er lidt levende igen, fordi det er noget nyt, man ikke har set. Ja, det er rigtigt. Det har jeg også prøvet det der med et billede, hvor at jeg havde... Det var også der i min mors ting, hvor jeg kiggede dem igennem, sådan en bunke med billeder, hvor jeg fandt et billede fra 1999 øh, af mig og min storebror og min mor og min far jeg har aldrig set det billede før og det er det første og sidste og eneste familiefoto der findes og det har jeg sådan fået forstørret og sådan. Og, det, og der ser vi bare så glade ud alle sammen og mig og min storebror er sådan på armene af vores forældre og sådan det var så jeg ja, et halvt år før at vi blev fjernet fra dem ja men jeg synes men jeg har så også fordi at jeg sådan skriver mange ting ned, skriver erindringer og sådan noget, tror jeg, man kalder det. Øhm, og så lægger jeg det ud på Instagram og sådan noget, og så ser at der også nogen fra, min, fra vores familie, der ser det og sådan noget. Så for eksempel min mors kusine, min tante Lene kalder hende. Hun er sådan over de sidste par år blevet meget sådan, altså fortæller mig historier om min mor, og mm. fordi de, havde, de var jo børn sammen, hun har jo altid kendt hende, og sådan og ej, der ligner du virkelig din mor, da du lige venter sådan. Og så hun holder mindet i live og sammen? Ja. ja, og gør virkelig meget for at holde det i live. Ja. Og, sådan, og siger også til mig nu, hvor jeg, jeg selv er blevet mor, at de at mor vil være så stolt, og hun er med dig, og, og det, hun, det er der bare ikke andre, der siger. Så hun betyder noget særligt for dig? Alene? Ja, Lene? Ja. Ja. Jeg synes, ja, yeah. det er bare dejligt. Der er nogen, der ligesom... Øh, anerkender, at jeg faktisk har haft en mor i gang. Og jeg føler også, det er meget sådan, jeg har tit følt sådan, at ja, det ikke er okay at være ked af det, fordi, og det ved jeg godt, det er, men fordi at jeg jo bare var barn, og jeg boede jo ikke med hende, det var jo ikke, fordi hun altså var sådan min hverdagsmor, hvis man mm. kan sige det sådan. Så har jeg også følt mange gange, at jeg ikke var berettiget til det, men jeg synes, jo, du er mere berettiget til den mange nærmest. En ting, er, at jeg har mistet, mor, men også. Altså, du har mistet hende flere omgange nærmest. Ja, og så. Er det også bare det her med, at jeg har fundet så mange virkelig dejlige moderroller i mine venners forældre. Men sådan. Og hvor jeg virkelig sådan. Altså, har været også, er blevet præsenteret som bonus og sådan. Men så kommer der altid et eller andet tidspunkt, hvor jeg bliver mindet om. Når jeg er jo ikke en del af familien Fordi så bliver jeg gennemmeldt med til den fødselsdag Fordi jeg, jeg er jo ikke helt en del af familien alligevel Eller Eller ja sådan, Ja du bliver mindet om at Ja så når jeg føler At sådan, nej, nu har jeg en der faktisk Virker som min mor Selvom hun ikke er min mor men det føles sådan Men så bliver jeg lige mindet om at Nå nej hun vil jo altid vælge min veninde frem for mig mm. Fordi det er hendes datter Det synes jeg er meget svært Og at og det er svært, at det aldrig kan blive anderledes, fordi min mor kommer aldrig tilbage. Hmm. Min mor kommer aldrig til at, at hente mig fra efterskolen, eller holde mig i hånden, når jeg skal føde, eller ja se, hvad jeg er blevet til, eller hvor, hvor langt jeg er kommet, eller hvad man siger. Det synes jeg er meget svært. Du sidder jo med en person her bare. Ja, mit datter, sommer. Hvordan har det været at fundet en datter? Det vildeste, der er sket i hele mit liv. Og jeg har ikke overhovedet været i tvivl om, at jeg skulle have hende. Det var, jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Og Men det er også... Altså, fordi på årsdagen, i år for min mors død... Altså på årsdagen hver år, der plejer jeg altså at mindes hende og sådan... Ja, yeah, men i år har bare været anderledes, fordi jeg var ligesom... Fordi jeg havde min datter i maven. Og det synes jeg var virkelig sådan... Sørgeligt, at min mor ikke kunne være der til min fødsel og være her nu og se mig som mor og møde min datter. Men også sådan... Livsbekræftende på en eller anden måde. Og sådan at...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 fordi tænk, hvis der skete noget med mig. Og så stod hun til sin konfirmation, og så var der ikke. Og til hendes op og til når hun skulle blive mor en dag. Skal blive mor en dag. Og sådan alt det, du har oplevet, hvor du har manglet en mor. Ja, yeah, det er jeg virkelig bange for. Men man kan jo ikke gå rundt og være bange hele tiden. Fordi så kan man ikke have det godt. Men ja, yeah, det er meget svært. Jeg tænker meget på det. Og når sommer bliver lidt ældre... Hvordan skal hun så lære din mor at kende? Mm. Jeg tror, jeg vil fortælle om hende så meget, som jeg kan. Og kigge på billeder og besøge ja, hendes gravsted, men også der, der hvor min mor bor. Fordi det er ligesom der, vi havde alle vores minder. Og det er jo der, billederne også er taget. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Rosa, har du nogle ting med i dag? Ja. Ej, jeg. Må mm. du fortælle, hvad du har med? Jo, jeg har øhm, Et billede med Jeg kunne ikke finde det rigtige billede, så jeg har taget en kopi <laughs> Men, jo, altså Vi vil meget gerne se det Og du må mm. meget gerne fortælle, hvad der er på billedet Det er et billede fra min morbrors bryllup øhm, Hvad hedder det, hvor at Altså, det er mig og min storebror Og så min mor på det der billede Hvor at vi skulle være bruget, Svend og Pige til hans op og så står vi foran min bedstemors hus, og min mor smiler over hele hovedet. Sådan, og det synes jeg bare, altså jeg var ikke, slet ikke i tvivl om, at det sådan, er sådan, at det billede, der ligesom bedst sådan præsenterer os og vores mor, fordi at vi bare var alt for hende, og vi var sådan hendes stolthed, og hendes, det eneste hun ligesom, ja, var stolt af, agtig, eller altså ikke sådan, men Ja, vi var bare helt i hendes verden. Mm. Og så har jeg en trøje med, som min mor, hun har, jeg tror, hun har hæklet, den ligner det faktisk. Øhm, en rød, meget flot. Ja, meget rød, tror jeg, hun hæklede til mig, da jeg var otte år. Øhm, og så har hun sat knappen forkert på, at jeg kan huske, det, var, det, det hun hjalp mig i den. Og jeg stod sådan og kiggede op, jeg var jo lille, og hun var stor. Og så sådan, kiggede af hende ind i øjnene. Og så lukkede hun den der knap. Og så gik det op for os, at den var sat forkert på. Og så var hun bare sådan, ups. Og så grinte vi bare rigtig meget. Og så, ja. Yeah. Det var bare dejligt, hun havde lavet den til mig. Og går den i af Ja, måske. Mm -hmm. <laughs> Jeg gemmer den i hvert fald. Hvad med generelt i dine hverdag, Rosa? Hvordan fylder din mor... Og altså, synes sagde du det med, du synes, det er så svært det med at holde hende i live. Også fordi man jo nogle gange kan mangle nogen at snakke med dig om. Men hvad gør du for eksempel, hvis der er en dag, hvor du kan mærke, at det fylder rigtig meget? Så skriver jeg om det. Okay. Og hvad er det, det giver dig at skrive om det? En lettelse på en eller anden måde. Og så tror jeg også, ja fordi, så nogle gange så skriver jeg bare, og så går jeg i seng. Men nogle gange så ja, ligger jeg det ud, og så læser folk det jo også. Og så føler jeg også sådan, at de sådan... Jeg får et indblik i at Jeg ligesom anerkender At jeg også havde en mor engang Og jeg også har oplevet nogle ting med min mor Og at jeg også savner min mor rigtig meget Selvom at det er så mange år siden Og selvom at der ikke er nogen der kender mig nu Af mine nye mennesker Som der kendte hende mm. Så har hun altså været der Så det kan jo ikke blive også en eller anden følelse af At blive set og hørt Og at din mor bliver set og hørt når du ligger derop op Ja præcis Ja jeg kom også til at tænke på, hvad med til fødselen, hvor at, skulle din mor måske have været med der, og det var hun jo ikke. Hvem havde du med i stedet for? Nej, jeg havde min veninde, Sarah, og hendes mor, Kate, de var med mig, for de har været med mig lige fra starten af, da jeg blev gravid. Og, har, altså, og vi var henne for at få en abort, og, men det skulle jeg jo ikke, men det ville jeg jo ikke. Men så, og så den dag, hvor vi havde, mig og Sarah, vi havde været hende for at få en abort. Men så havde de så misforstået det, så jeg havde fået piller. Der lå piller på bordet, der kom, men jeg var alt for langt henne til at kunne få piller. Jeg vidste, at jeg skulle have en udskræbning. Øhm, og så så vi ligesom... Så havde han jo slukket det der TV, men så, så, så ville jeg gerne have, en han skulle tænde. Fordi jeg ville jo gerne se barnet, og jeg ville gerne have barnet. Og så så vi den her hjertelød, og så græd jeg bare helt vildt. Og så heldigvis fik jeg så ikke en abort den dag, fordi havde, de havde misforstået, hvor langt henne jeg var. Og så kom vi hjem til Sara, og så kom hendes mor om aftenen spiste sammen med os, og vi talte om det og hun sagde, at hun havde følt hele weekenden, at der var en eller anden, der havde talt til hende i hendes søvne at hun skulle bare støtte mig i at få det her barn og hun skulle bare være der for mig og hun var helt sikker på, at det var min mor, der havde talt til hende og så sagde hun, Rosa vi er her så hvis du vil hvis du, hvis du virkelig vil så gør vi det og så sagde, okay, så gør vi det og så afløser jeg den tid, jeg havde fået på hospitalet og så tør jeg hjem til mit bedstemor og holdt Ja. Yeah. Og den her bedstemor virker som lidt en central... Yeah. Hvad skal man sige? del i din fortælling. Ja. Yeah. du ikke sætte en på hende? Min bedstemor, hun er det bedste menneske i hele verden. <laughs> og jeg elsker hende alt på jorden. Hun er min klippe, min støtte, min, mit alt og det tætteste, jeg overhovedet kommer på en mor. Øhm. Fordi hun altid har været der Fordi det er hende der har lært os at blive fædre Og det er hende der har puttet os og læst alle vores yndlingsbøger højt for os Når vi skulle sove Og lært os om naturen Og hvordan man kan have forskel på byg Og vide og ro Og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske det <laughs> øhm, Og Ja Og fordi hun bare har Ja, hun har bare altid været der Og hjulpet så meget Og, sådan... og nu Ja, nu skal vi jo ikke dog Eller hvad man siger, fordi min mor ikke er der Men jeg besøger hende så tit jeg kan Og, sådan, og nu er det jo bare mig og hende Fordi jeg, så døde min bedste bedstefar os For et par år siden øhm, Og så Det er bare sådan, når vi er sammen, så er vi bare Så er alt bare godt Altså Så sidder vi nogle gange bare Ja, det var så før jeg fik <laughs> en datter Men så sidder vi og broderer, eller så sidder vi og hækler, og så går vi en tur, og så sådan, vi behøver vi ikke at snakke om noget, bare vi sådan er sammen. Mm. Og så nogle gange, så jeg kan godt lide sådan at få hendes perspektiv på alt muligt mærkeligt, så jeg stiller hende altid alt muligt mærkeligt spørgsmål. Sådan at, ja, hvad synes du egentlig om, at jeg ikke er gift før, at jeg har fået et barn? Og sådan, og, ja, og, tror du egentlig, vi vil være gode som mor og datter, hvor sådan, ja, det tror jeg. <laughs> og sådan, ja, yeah, alt muligt. Og du må også være en kæmpe støtte for hende, for hun har jo også mistet en datter. Ja, yeah. det, det. det ved jeg også, at jeg er. Hun er meget glad for mig, og glad for, når jeg kommer på besøg. Ja, yeah. det er dejligt, at vi har hinanden. Rosa, når du sidder her 12 år efter, at du mistede din mor, mm. hvis du kunne tage fat i Rosa på 11, mm. hvad vil du så gerne sige til hende? Jeg vil måske bare sige, at det hele nok skulle gå Og Ja, det hele nok skulle gå ja. Og at jeg ikke skulle være så bange for ting. Ja For er det noget, der har fyldt generelt? Altså over den frygt, du fortalte om, at du var bange for din mor Har du været bange for livet? Ja, meget Jeg har også været træt af livet Meget træt af livet øhm. Ja, fordi det her været meget svært alt ting øhm, også bange for at miste min far også selvfølgelig og nu hvor at min så er jeg fået en fordi at jeg har også min min far fik en kone sådan nogle år efter vi flyttede til Aarhus så hun har også altid været der og de fik så min lille i 2010 og så er jeg også og han er mit lille før jeg fik min egen baby mm. eller han er også min lille baby og sådan, har man også virkelig altid virkelig bange for, at der sker noget med, og sådan, ja. Yeah. Jeg tror bare, at sådan når, at man ligesom har, altså, ja, det kan I vel også godt relatere til, at sådan, når, at det er kommet så tæt ind på livet, som det overhovedet kan, at så ved man bare, at alt kan ske. Hmm. Altså. Ja, det sætter helt sikkert spor. Ja. Yeah. Og du er langt fra den eneste, jeg har hørt, der har de tanker. Det mm. tror jeg rigtig mange, der er. Jeg ved, at min søster havde det også, har det hele stadig også meget. Ja. Yeah. de... Ja. De er meget bange for at miste hinanden også, og, og min yeah. far også, og sådan noget Så det tænker jeg det, det er en meget normal ting Hvis der er noget der kan kaldes normalt inden for sov, mm, det, ja. det ved jeg efterhånden ikke Der er jo det med, med Sommer at hun har et øh, mellemnavn Ja yeah. Hun hedder Irene til mellemnavn For det hed min mor øhm, Og det har jeg valgt At hun skal hedde Hun hedder det ikke endnu Øhm, men det har jeg valgt, hun skal hedde for Ligesom, ja, at mindes min mor Så når man også tænker på sommer Så tænker man også på min mor På en eller anden måde øhm, Og så skal hun døbes I den kirke, hvor Min mor, hun er blevet konfirmeret Og begravet øhm, Ja, også fordi at Det ligesom giver den her relation til min mor Og så føler jeg også lidt, at så kan hun ligesom Være der lidt på en eller anden måde Og være med til ligesom at Sende sommer videre i livet øhm, Og så også Fordi at Så kommer alle de mennesker I mit nye liv herover fra København Jo også derovre mm. Og kan se min mors gravsten Og kan se den kirke vi altid kom i Og kan se det hjem vi altid har været i For at være sammen med vores mor Og, sådan, og så Kan de måske også sådan, Altså få en eller anden følelse af, ligesom at vide, hvad jeg taler om, når jeg fortæller om min mor ja. Og når jeg fortæller om, hvor vi gik ture Og, ja. og sommer får dig også et, altså et, et, et, nærmest et, et brandmærke af ubetinget kærlighed Som ja. du har oplevet ja, fra din mor det gør jeg, hun mm. Og jeg glæder mig også til at sommer, hun bliver stor nok til at forstå Ting og sager At jeg så også skal tage hende med deroppe ja. mm -hmm. Og få historien bag sin nemnavn Ja og hvad med på kirkegården generelt? Er det et sted, du finder tryst og kan lige være? Ja. Yeah. Nogle gange så tager jeg det op. Når jeg er hjemme hos min så går jeg bare en tur, så går jeg det op, og så synger jeg en sang. For din mor? Ja. Yeah. Hvad synger du? Når en engel siger farvel. Ja. <laughs> Fantastisk. Har du øh, taget en sang med os? Ja, yeah, det har jeg. Æm... Hvad skal vi høre? Hvorfor uh, kan jeg ikke huske, hvad nu? <laughs> Når en engel siger farvel er Anna David. Yeah. Og den har jeg valgt, fordi at jeg synes, den er meget fin. Uh, og den... Ja, altså den kommer fra sådan en tv-serie, der hed Mille, som der blev sendt i gamle dage. Hvor at det var sådan to veninder, og så døde den ene i en trafikulykke. Og så er det ligesom tema-sang til den serie, fordi den rørte mig rigtig meget. Og så... Har jeg også en rigtig god veninde, hvis storebror bliver slået ihjel. Og hvert år, så tager jeg med hende ud på hans grav, og så synger vi den sang. Så det er bare sådan, jeg hører den, når jeg tænker på min mor, og jeg savner min mor. Og så, ja, yeah, jeg synes bare, den er meget fin. Så når mine, Og den sag, savner. du snakkede om, er det en, du har set efter du så? Altså, er du så dengang, da du var barn? Mm. Nej, jeg har ikke set den efter. Fordi at man kan ikke se den mere, tror jeg Nej, Fordi de huske. mente, det var lidt for voldsomt for børn <laughs> at se sådan. Men du kunne huske den sang? Ja Ja. Yeah. Det lyder til, at den passer rigtig godt Til alt det, vi har snakket om Ja, det synes jeg Rosa og Sommer for den sags skyld Tusind mm. tak, fordi I kom forbi Og tusind tak, fordi du fortalte om din mor Jeg er sikker på, at Så længe du er her, Rosa Så dør din mor ikke for tredje gang Hun lever videre sammen med dig mm. Og min datter hedder også min mors navn til mellemnavn. Ja, altså, så hun hedder Sommer. Irene. Det er det bedste at slutte på overhovedet, synes jeg. Tusind mm -hmm. tak, fordi I kom. Selv tak. Jeg åbner æsken, som jeg fik af dig. Det er min dyre badskat. Den mig på minden. Sammen har vi glædet, sammen har vi græd Jeg husker dage med sol og strand Med vild og flag og nævr Med salgsmag på for evigt. Programmet er produceret af BIM, Laud og landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vær Vester. Lyddesign af Frederik Ludvis og Fasper Holman. Tak fordi du lyttede med.